Непримітна фраза «складні системи», що надзвичайно залежать від вихідних умов, що затисалась у означенні, має колосальне значення. У ній вся суть. Звичайною, ненауковою мовою вона означає просту річ. Навіть якщо відомі всі закони та залежності, що визначають поведінку хаотичної системи через колосальну чутливість до початкових умов, неможливо передбачити, як поведе себе система у майбутньому. Ми можемо змінити погоду. Можемо примусити атмосферу поводити себе інакше. Не так, як до нашого втручання, але ми ніколи не дізнаємось, що ж буде далі. Мінімальне відхилення у початковому стані призведе до того, що розганяючи хмари ми викличемо ураган. Неділя, 16 серпня, 9.06. Третій інженерний корпус – Підземна лабораторія мікробіології. Двері зачинилися. Ліфт прискорився і посунув униз. Тимур несподівано зрозумів, що основна частина лабораторії знаходиться під землею. А Ральф наче прочитав його думки. На невробництво вимагає особливих умов постійний тиск, незмінна температура та вологість, мінімум світла. Відсутність будь-яких мікробів – пилу, вірусів, бактерій. Саме тому мікробіологічний цех, збудований на глибині 27 метрів під землею, – канадець замислився. Не помилюсь, якщо скажу, що дві третини коштів, витрачених на комплекс, пішли на створення цієї лабораторії. Столки дверцят роз'їхалися. Тимур опинився у тьмавому приміщенні, з відкидними пластиковими кріслами та кабінками для одягу по боках. Кімната нагадувала роздягалку на футбольному стадіоні. Не вистачало тільки бутців та розвішеної на вішаках форми. У стіні неопроти дверей ліфта містилися овальні двері з механічним замком. Над дверима світився синім напис «Беаторівнева буферна зона». Повітря було затхле, як у підводному човні. Стіни місцями полущені. Тимур очікував побачити нашпігований апаратурою цех, а опинився у вогкому льосі. «Не лякайся», – побачивши, як виричився хлопець, поспішив сказати Ральф. «Це не лабораторія. І прошу вибачення за деякі незручності. Щоб зайти в виробниче приміщення, доведеться відбути кілька процедур. Роздягайся». Не зрозумів. Знімай одяг. Увесь? Так, увесь. Подаючи приклад, канадець скинув кросівки, джинси і взявся розстібати гудзики на сорочці. Слідом за ним нерішуче роздягався Тимур. Коли діло дійшло до спідньої білизни, хлопець зам'явся. А труси теж знімай. Блін, це обов'язково. Замість відповіді Ральф скинув свої труси на підлогу і постав перед українцем, у чому мати народила. «Ласкаво прошу веру нанотехнологій!» – перхнув Тимур. Канадець посміхнувся і пошурував до герметичних дверей. «Гадаєте, здогадався?» – крутячий маховик заговорив Ральф, що нам із джепом вдалося створити живучу модель наноробота, що може мандрувати по організму, забиратися у мозок і з'єднуватися з нейроном. Після того, як рій таких наноагентів утворить синаптичні зв'язки, роботи починають щіплюватись між собою. Таким чином у мозку формується щось на зразок мікропроцесорних плат, які тонким шаром покривають кору головного мозку. Кейтаро вигадав для цього спеціальний термін – колонія наноагентів. Але я влію називати новоутворення по-простому – москові або процесорні плати. Масивні двері відкрилися. Канадець доклав чималих зусиль, щоб відвести їх убік. Ласкаво прошу до святилища мікробіології, де з'являються на світ найрозумніші у світі нанороботи. Темур переступив поріг і розвернувся. Приміщення нагадувало Широкофюзеляжний літак Boeing 747 чи Airbus а А-340». Його розділяли на три частини перегородки з прозорого пластику. У двох перших секціях підлогою слугували решітки. Під ними з'яїла порожнеча. Третя мала суцільну долівку, вкриту білим матеріалом, схожим на ліноловом. Усе довкола, окрім решіток та товстенних вхідних дверей, сяїло сліпучою білизною. Через що складалося враження, наче плевеш у хмарі. З боків били світлом монохромні лампи. Світло, здавалось, лилося звідусіль. Несподівано за спиною Тимура долину в безкромний жіночий голос. «Вітаємо у буферній зоні лабораторії мікробіології. Будь ласка, зачиніть двері». Ральф захлопнув дверцята і закрутив маховик. Електронний голос продовжив Дякую. Герметичність перевірено. Приготуйтесь. Приготуйтесь до чого? Тимур випитання заглушив неби який гукіт. На горі розчахнулися два шлюзи. Крізь прямокутні отвори шугонула крижана рідина. Тимур загорлав від несподіванки. Краще не розплющуй очей крізь шум водоспаду. Хлопець ледве розчув пораду канадця, бо потім щіпатиме цілий день. Специфічний запах, кислуватий присмак на губах, а ще свербіння маленьких порізів, що лишилися на вилицях після гоління, підказали Тимуру, що згори падає не вода, а якийсь розчин. Його і Ральфа купали наче блохастих шавок перед тим, як впустити до притулку. Холодний душ припинився так само раптово, як розпочався. порожнечі під ногами було чути дзюрки трідини, що збігала вниз по відвідних каналах. «Це ж що за п -п прикол такий?» – белькотів Тимур. Ральф був синій, як мрець. Здавалось, зараз от-от втратить свідомість. Не можна, щоб у середину виробничого приміщення потрапили мікрооб'єкти. Канадець відфоркувався. Ти не уявляєш, скільки мікроскопічного сміття на тілі людини. А нічого менш варварського ви не могли придумати. Пластик перед чоловіками розїхався, і вони прийшли до середньої камери. То нічого. Зараз зігрійся, сказав Ральф. Тимур не згадувався, що ці слова слід сприймати буквально. Під решіткою загуло, Українець насторожно глянув під ноги, очікуючи, що їх зараз почне паливати якимось рідким лайном тільки цю разу знизу вгору. Натомість крізь отвори заструменіло тепле повітря. Пухарці, що вкривали шкіру, щезли. Потік швидше, температура росла. За півхвилини повітря стало обпікати дупу. Тимур прикрився знизу руками і тихо лаючись, взявся підстрибувати. Терпи. перекрикуючи рев вентиляторів, гукнув Ральф. Ну, вас до сраки, Ральфи, з вашими новітніми технологіями, закричав Тимур. Невдовзі вентилятори почали стихати. Вибач, друже, це доконечна необхідність. Потік гарячого повітря знищує мікроби, здуває волосинки, що могли б відірватися десь в цеху, і шматки відмерлої шкіри. Наступна перегородка безшумно розкрилась. Тимур пропустив Ральфа підсвідомо чекаючи нової підлості. Натомість, дякую, забринів голос. За кілька хвилин ви зможете зайти до лабораторії. Розслабся. видихнув канадець, але очі краще закрий. Тимур не став допитуватися і хутко склепив повіки. Якраз вчасно, бо ті ж миті з боків палахнуло сліпуче сяйво. Стіни неначе вибухнули світлом. Навіть крізь міцно стулені повіки Тимур відчував, що світіння просто нестерпне. По тілу прокотилося приємне тепло. «Кварцеві лампи, – в Ральф, – добивають останні бактерії та віруси». Сяйво поривно згасло. Шкіра аж порипувала від нездорової чистоти. Тимур стояв і не рухався, не ризикуючи відкрити очі. «Усе?» – зрештою сердито спитав хлопець. «Так, усе. Це остання процедура. Попереду були свіжо-білі двері, над якими світилось червоним. Мікробіологія і нановиробництво». Канадець не поспішав заходити. Тимур відчув, що у нього закладає вуха. Його, наче, закатували головою в асфальт. Тиск на барабанні перетинки зростав, викликаючи біль і легке запаморочення. «Тисне на вуха?» – тереблячи мізинцем в ушну раковину, Ральф зиркнув на Тимура. «Ага, як у літаку під час зниження?» – «Звикнеш». Він намагався говорити невимушено, але було помітно, що для Ральфа кожне проходження перевірки є ще тим випробуванням. Це ще один із захисних засобів. У лабораторії підтримується тиск вищий за атмосферний, аби крізь мікротріщини сюди не потрапляла пелюка та шкідливі частки. Одна пелинка може зіпсувати весь монтаж. Причому про дефект ніхто не дізнається, аж поки не виявиться, що замість досконалих нанороботів на виході з цеху вилазять покалічені мутанти. О, ми можемо заходити. Слова «мікробіологія» і «нановиробництво» спалахнули синім, у безмовності клацнув відкрившись замок. Наступна кімната видалась не такою яскравою. З настійних шафок чоловіки дістали комбінезони, схожі на костюми для підводного плавання, взуття з корковою підошвою, купальні шапочки та хірургічні пелюстки, якими закривають ніс і рота. Екіпірувавшись, неначе хірурги перед операцією, вони підступили до виходу з роздягальні. Там було двоє дверей. Ліві мали табличку «Офіс», праві – промовистий підпис «Виробничий цех». Ральф відкрив праві. Тимур ступив крок уперед і ще до того, як очі звиклись, і з півтемрявою присвиснув. Здуріти можна. Найперше, що шокувало програміста – це об'єм. Минаючи хідник, він очікував на чергову кімнату і аж ніяк не сподівався потрапити у просторе приміщення – що масштабами нагадувало футбольний стадіон чи гігантську театральну залу. Вони з Ральфом стояли на металевому помості майже під самою стелею. Від підлоги їх відділяло більше 40 метрів. По підстінами переплітались металеві ходи. На різних рівнях тягнулися загратовані галереї. Вервечки ліхтарів розбігалися в усі боки і зникали в далекому півморуку. Лампи освітлювали лише переходи. Більшість машин і механізмів огортала темрява. Це третя наша лабораторія, діловито проказав Ральф. Перша була в Японії. Кілька кімнат, та й по всьому. Другу, трохи більшу, збудували у Бангкоку. У Бангкоку? Так, у 88-му Кейтаро створив перше покоління нанороботів, ми були готові почати експерименти з приматами. Нам не дозволили. Хтось наябедничав керівництву Токійського університету і через тиждень Кейтаро вигнали. Ми не впустили рук і збудували невеликий експериментальний центр у передмісті Бангкока. Там ніхто не доймав моралізаторством і повчаннями. То не моя справа, але хто фінансував будівництво на таке Навряд чи вистачило б грантів. Ральф узяв хлопця за руку і провів на рухому платформу, пришвартовану ліворуч від помосту. Натиснув кнопку на пульті. Моторошне шкребіння тросів наповнило велетенський цех, і платформа, ледь хитаючись, посунула униз. Кейтаро задовго до кризи збагнув. З університетом доведеться розпрощатися. Джеб давно шукав спонсорів, навіть зареєстрував кампанію, назвав General Genetics, Ральф помовчив. Гроші дала сім'я Такеди. Вони поставили єдину умову – разом з нами мусить працювати хтось із їхнього клану. Ось так серед нас з'явився Кацуро. Канадець зупинив ліфт на одному з нижніх рівнів. До підлоги лишалися метрів п'ять. На цій висоті градчасті переходи відлипали від стін і розходилися в різні боки, формуючи плетево доріжок. Саме у Бангкоку 24 жовтня 1989 року Кайтаро вів першу порцію наноагентів в живій істоті. Ральф із задоволенням відзначив, як загорілись очі Тимура. То був восьмирічний шимпанзе, звали його Гоблін. Шикарна кличка, як для мавпи. Гоблін не скаржився. Ми купили його у торговців тваринами на Філіпінах. Зліва важко пирхнула якась потужна машинерія. І як усе пройшло? Історія поглинула програміста. Старий Джеб. Ледь не заробив інфаркт. Річ у тім, що нанороботи надто маленькі і не фіксуються рентгеном, зате вони достатньо великі, щоби порвати тканини тіла під дією магнітного поля МРТ. Простіше кажучи, під час пересування у тілі за ними неможливо слідкувати. Ми запустили рій у сонну артерію і стали чекати.